Rebus, cuvintele încrucișate, autoritate în materie, spun că limba mățelor e miau, a câinilor e ham, albinuței bâz, iar limba omului este oa, o vocaliză, când am putut și noi Pite cantropi în drum spre hominizi, să articulăm consoane. Ieșiți din pântece cu taina codului genetic, cum oare de articulăm impresiile venite din prejur sau de departe și înfipte în creier prin simțire. La început a fost cuvântul, ne spune cartea, dar înainte de cuvânt ce-a fost? Și ce e încă? Este doar semnul energiei Yin și acelei Yang cuprinse în întregul necuprins?